Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wahidun al-Fa'id Ashgab an da'a ilaha illallah wa hada'u la syarikat Wa ashgab an Masjid an Allah Amman Wa al Wa al صلى على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، قوليكم وليا بتقوى بتو الله، أَقْدَرَكَ الْمُتَّقُونَ. مسلمين و穆سلمات من محمد هاني رحمة الله سبحانه وتعالى. في داخل سبعة حديث. روا يحدي بدء بفرير رضي الله عنه. كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرف بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنة. فيقال أنظرها ذين حتى يصلحها، أنظرها ذين حتى يصلحها. أو كما قال حد صحيح رواه ابن مسلك sawang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Badan Nabi dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis Pintu syurga Allah buka pada hari Isnin dan pada hari Khamis sempurna dengan bukanya pintu itu Fa yushal li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'an ah. maka diampun mana-mana orang yang dia tidak melakukan dosa syirik kepada Allah pada hari itu Hari Isnin dengan hari Khamis hari yang awal itu disunatkan waktu sunat pada hari itu Allah buka pintu syurga dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampun dosa mana-mana orang yang berdosa pada hari itu pada hari Isnin dan pada hari Khamis itu syarat yang pertama orang yang boleh dapat pengampunan dosa daripada Tuhan ialah la yusrifu billahi say'ah dia tidak buat dosa syiris kepada Allah dengan satu benda pun itu syarat nombor satu Kadada dia illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna Dan orang yang tidak akan dapat keampunan dosa pada hari Isnin dan hari Khamis pada hari Allah buka pintu syurga itu ialah orang yang dia ada masalah dengan saudara dia masalah permusuhan shahna maksudnya masalah benci dia ada masalah benci dekat satu saudara dia yang juga Islam seperti macam dia dia ada satu masalah dia benci dekat satu saudara dia yang saudara dia semayang lima waktu macam dia. Dia ada masalah benci dekat saudara dia yang Islam yang pergi ke Mekah buat haji, buat umrah, sahabat macam dia. Dia ada masalah benci dekat satu orang Islam yang orang Islam itu juga kosa, keluar, kata macam macam mana dia buat macam tu kawan tu buat. Dia ada masalah benci ke kawan tu. Mana-mana orang yang ada masalah syahna, ada masalah benci kepada saudara yang sama-sama se-Islam -sama si ini, pada hari Senin dan hari Khamis, sempena Allah buka pintu syurga, sempena Allah nak ampunkan dosa-dosa orang, dia tidak akan mendapat pengampunan dosa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hayuqaluh, Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah kata anziruha zaini hatta yafalihah. Anziruha zaini hatta yafalihah. Tuhan berfirman kepada malaikat dia. Tuhan kata anziruha zaini. Tuhan kata ni dua-dua orang yang ada masalah bergaduh ni tahan dia tak dulu. Tahan dia daripada dapat pengampunan aja. Hatta yafalihah sehinggalah dua orang ni jadi kawan baik balik. Tuhan ulang dua kali Tuhan kata Dua-dua ha orang yang berjaduh Ini nakisah Pengampunan aku nakisah Tak bagi lagi ke dia Sehinggalah dia dengan kawan yang dia benci baik balik Barulah aku bersedia untuk ampunkan dia Pada hari Ismail dan pada hari Khamis Muslimin dan Muslimah Itu hadis, Tahi Riwayat Imam Muslim Allah subhanahu wa ta'ala bersermah dalam ayat 10 surah Al-Hujrah Aauntu Billahi rajim. Inna mala mu'minunna ikhwaq. Tontongohnya yang beriman adalah saudara. Orang yang beriman itu ikhwah Dia ada persaudaraan. Kalau kita rasa kita beriman, kawan kita juga beriman. Kalau dia ditimpa musibah, kita tumpang merasa musibah yang menimpanya. Kalau betul kita ada iman, kita ada perasaan itu. Perasaan sayang kepada saudara yang sama-sama dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 54 surah Al-Maidah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim azillatin 'alal mu'minin azizatin 'alal kafirin. Di antara sifat orang yang beriman itu ialah dia bersifat rendah diri kepada orang beriman. Ayatlahkan pada mukminin dia mempunyai sifat rendah diri kepada orang yang beriman. Dia tahu kawan dia juga beriman, dia pun ada iman. Dia jumpa kawan dia dia rendah diri. Dia tidak tunjuk sombong depan kawan dia. Itu sifat orang yang beriman. A'izzati min al Tetapi bila berjumpa dengan orang kafir, maka dia tunjuk sifat tegas, sifat keras dia. Keras jangan nak mempertahankan keagamaan sendiri. Muslimin dan Muslimah yang rahmat Allah kelihatan, Allah sebut dalam ayat 39 suratul fat A'uzubillahiminasyaitanirradim, Muhammadun Rasulullah, wal-lazina ma'ahu asidau ala al-kufar, ruhamau baynahum Maksudnya Muhammad Rasulullah, wal-lazina ma'ahu dan orang-orang yang ikut Muhammad Rasulullah makna dia nabi dan siapa yang kata dia ikut nabi Tuhan kata asida wal ufar dia mesti ada sifat keras sifat tegak bila menghadapi golongan ufar war kanau bainahum dan dia mesti ada sifat kasih sayang di antara sama-sama orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam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 atau maka hadis muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata jangan kamu benci membenci la tabaghadu jangan kamu benci membenci sama-sama membenci semayam hang benci dia kebencikan -kan, buang sifat macam ni wala tahasadu tak tahat benci kenapa kita nak benci dekat dia apa untung kita kalau kita benci dia Walas ada dan janganlah kamu belakang membelakangi kerana benci tidak juta balik lagi. Jangan kamu belakang membelakangi. Walas tak dan janganlah kamu putus tidak terahim di kalangan kamu. Wasmun ibadat ikhwana nabi kata jadilah kamu di sisi Allah subhanahuwataala itu hamba yang bersaudara muslimin dan muslimah hendak mazhab Allah Yang Maha Yang Tiba adanya juga. Permusuhan di antara sama-sama umat -sama Islam tidak ada manfaatnya. Pergaduhan perseteruan di kalangan orang Islam itu tidak ada kebaikannya. Tetapi sifat musyawarah, sambil berbincang untuk mencari penyelesaian, itu dituntut oleh agama kita. Kita balik kepada ajaran Quran, ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirip kepada ajaran Quran, kepada ajaran hadis, Sirip kepada ajaran Islam adalah membawa sirip pertodaran. Kita cari titik pertemuan di antara sama-sama orang -sama Islam. Mudah-mudahan pertemuan itu membangkitkan lagi kekuatan kita dan membawa kita kepada satu kedudukan digeruni oleh musuh-musuh kita. Mudah-mudahan Muqadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul maji jilid 18 zahrul nadi bil 18. Muddat qiraat 79. Muddat qiraat 79. Kita masuk satu bab besar. Kata dia bismillahir rahmanir rahim. Abwaabu shifatinna. Abwaabu shifatinna. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab tentang sifat neraka. Ha? bermula segala bab tentang sifat neraka maka disinilah tempat bicara ini. Insya-Allah pada malam ni kita nak kenal neraka tu apa. Yang kata neraka tu apa, macam mana keadaan dia dan siapa orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Kata dia semuanya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan tentang sifat neraka ni tidak terjauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam. semua perbahasan yang dia akan buat selepas ni berkisar kepada hadis Nabi. Masalah dia kata neraka dan sifatnya. Sesungguhnya telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya. Akan sifat neraka Jahannam dan suhu haba dan siksa yang ada di dalam. Dia nak bagitau kat kita tentang neraka. Dan dia nak cerita dekat kita bahawa Nagasoa ni tempat seksa tak. masuk dalam dia buku hawa dia tak menjanjikan ketenangan tidak ada kesesajteraan Nagasoa kalau masuk memang masuk ke naazir dan tidak ada ketenangan bagaimana mana orang yang masuk Nagasoa itu kata dia Aanzaanallahu muslimina minha nah, ini penulis kita dia kata Aanzaanallahu al-Muslimina minha kita minta melindung dengan Allah kita maksudnya kita ni semua dan orang-orang Islam seluruhnya minta berlindung dengan Allah Subhanahu SWT daripada azab merasa katanya wahai orang yang lalai diri ni dia kata-kata Imam Ghazali dalam Ihya Imam Ghazali kata wahai orang-orang yang lalai daripada lagi tertipu daya diri dengan barang yang di dalam tangannya, dia nak bergina ke kita wahai manusia yang sentiasa lalai Manusia ni lalai, lupa, gopoh, marah, ini sifat manusia. Sifat manusia begitu. Lalai, lupa, buat kerja gopoh, nak semua cepat. Dan ini adalah sifat-sifat yang memang sudah ada dalam diri manusia. Mana-mana manusia boleh jaga diri dia daripada terkena. Sifat-sifat tidak elok yang memangnya jadi sifat manusia, maka dia mendapat kebaikan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali, satu orang sarjana Islam yang buat kajian tentang manusia. Dia tulis kitab, dia tak macam tu. Dia kata, wahai orang-orang yang lalai diri, lagi yang tertipu daya diri dengan barang yang dalam tangan dia. Apa yang ada dalam tangan kita? Duit ringgit, duit ringgit melalaikan kita. Apa yang ada dalam tangan kita? Kesenangan, kesenangan melalaikan kita. Apa ada? Anak pina, isteri, keluarga, anak pina, isteri, keluarga melalaikan kita. Apa ada tangan kita? Rumah, ada tanah banyak, ada binatang-binatang yang banyak dan sebagainya. Semua ini melalaikan kita. Benda-benda ini boleh jadi sebab kepada kelalaian kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia peringat benda ini. Wahai manusia yang ada banyak benda dalam tangan kamu, jangan lalai daripada ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini daripada segala kebimbangan ini. Yang inah lagi makin hadis dan dinasar. Benda hak kita untuk jadi lalai ni benda inah. Kita lalai dengan duit ringgit. Duit ringgit ni benda inah. Dia kena. dia ni kalau kena gaya kita guna dia, dia membawa kesejahteraan dia kita duit ringgit ni. Tak kena gaya kita guna dia, dia melingkup kita. Maka dia dimasukkan dalam kumpulan benda yang boleh menimbulkan kebimbangan dan boleh menyebabkan kita jadi inah. Maka tinggai olehmu daripada memikirkan barang yang engkau tinggalkan dia. Nah, tinggal. Kalau kita tinggal, benda ni, kita tinggal rumah kita malani nak main mengaji. Tak sadut fikir pasal tinggai rumah. Ni malani ni kita buat atas putusan nak tinggai rumah. Pasal apa? Pasal nak main masjid, pasal nak main mengaji. Dah kita tinggal rumah tak sadut ingatlah. Kalau main sini, badan tu ada sini, kepala tu ada rumah. Kita tak boleh apa malani. Tak boleh apa. Malang ni perasa silap. Malang ni patut tu tak main. Tak boleh apa. Jadi Imam Razali ke. Tadi lagi cakap tinggal benda tu tak tak dia. Kita tempuh apa yang kita dah buat Begitu. Lah Dan bertanding kepada memikirkan tempat yang akan ditempuhi. Tinggal benda ni semua pijak. Kita nak jumpa depan itu. Kita nak jumpa apa? Kita jumpa syurga Allah SWT. Yang terdekat kita nak jumpa kematian. Yang tu yang terdekat. Kita tak tahu bilang tangkah minggu depan, tak ke bulan depan, tak ke tahun depan, tak ke berapa tahun lagi ke depan. Tapi kematian adalah benda yang paling dekat dengan kita. Jumpa kematian, jumpa alam kubur. Jumpa alam kubur, jumpa segala janji Allah yang ada dalam kubur. Lepas selesai alam kubur, bunyi kadang-kadang kita bangkit kita jumpa padang mahsyar yang kita dengar sekian punya lama cerita tu. Kita bangkit di padang mahsyar, di situ kita jumpa apa yang dikatakan hisab itu. Bagaimana amalan manusia disimbang pada nizan neraca Allah. Kita akan jumpa lepas dari itu yang dikatakan seraf itu macam mana rupa dia. Yang hadith juga kita kata tajam lebih tajam daripada pedang. halus lebih halus pada rambut pada setengah manusia. Dan luas lebih luas daripada padang luas bagi setengah manusia. Kita akan jumpa. Maka setiap benda-benda yang kita akan tempuh ni. Imam Ghazali kata. Hak lepas-lepas sudah. dah. Kita pikir tak kita nak jumpa ke depan ni macam mana. Perkemas diri kita untuk jumpa benda-benda ni semua. Kerana sungguh pun telah dikhabarkan akan dia. Daripada lidah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi wasallam. Benda ni semua Nabi cerita dah lida. Siapa lagi kita nak percaya kalau tidak percaya kepada Nabi. Satu lagi kita nak pegang kakak? Kalau kita tidak mau pegang kakak Nabi SAW. Sesungguhnya neraka itu tempat lalu bagi sekalian manusia dan jin. Manusia dan jin kok mana pun satu hari lalu juga neraka. Sama ada lalu dalam maksud kata kena masuk neraka tak lari keluar masuk syurga. Ataupun lalu dalam arti kata kita ditunjukkan neraka dan sebagainya kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, auzubillah minas syaitanir rajim wa in minkum illa wariduh. Dan tiada daripada sekalian kamu wahai manusia melainkan melaluinya, yakni masuk ke dalamnya ataupun lalu atasnya ataupun sampai kepadanya ataupun hadir dekat dengan dia. itu maksudnya. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dia kata wa in minkum illa wariduh dan sungguhnya dia dia orang daripada kamu ni tentu akan lalu yang dikatakan neraka. Orang hak nasihat tak baik kena masuk tak. Sebelum masuk syurga masuk dekat celok dekat ada dalam neraka baru boleh masuk syurga. Oleh nak nak baik, dia ni dibawa lalu dekat ajar dengan neraka. Bagi tanyuk juga kegeronan neraka itu. Walaupun dia nak jadi ahli syurga. Supaya dia reti kata, ada satu tempat nama dia neraka. Dan neraka ni amatlah dahsyatnya. Bagi dia reti juga tentang wujud neraka dan dahsyat neraka ini. Allah kata begitu dalam Quran. Dan setelah dihukumkannya dan dijanjikannya akan berikan itu. Dia tak boleh, dia menyalahinya. Dan tidak boleh, dia menyalahinya. dia. Benda ni Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata semua orang agar lalu merasa ni. Bila Tuhan sebut tentu kena. Tak boleh menyalahi. Maksudnya tak boleh. Tak mau tengok neraka ni tak boleh. Kok mana pun setidak-tidaknya kita akan dilihatkan. Akan diperlihatkan kepada kita rupa neraka. Begitu. Dan firman Allah SWT. A'udhu lillahi minal syaitanir rajeem. Suma tunji al-lazina sakau wa nazar al fi biha Kemudian dia, kami selamatkan sekalian orang yang takutkan azab Tuhan. Semua orang kena lalu tidak tidaknya nampak neraka. Tapi orang-orang yang masih hidup atas dunia takut kepada Tuhan, dia akan diselamatkan daripada masuk neraka. Langsung dibawa akan mereka itu masuk ke dalam syurga. Dia tak masuk neraka, lalu dia tengok neraka terus bawa masuk syurga. Begitu dan kami biarkan segala orang yang aminaya akan dirinya di dalam dunia dengan kufur dan maafiat hal keadaannya terdiri-diri di atas lututnya jisiyah maksudnya berdiri atas lutut nak tunjuk kata azabnya keadaan di padang nasya dan neraka itu siapa nak berdiri? tak boleh, lembut lutut maka terlutut kita ni, terduduk atas lutut kita ni maka Allah subhanahu wa ta'ala guna perkataan jisiyah jisiyah berdiri atas lutut Nanti kita atas dunia ni kata, aku dengar-dengar cerita tu, aku lembut lutut. Aku dengar-dengar cerita Ustaz Samsuri ni lembut lutut. Lembut lutut tu maksud dia apa? Tak boleh diri, diri tak suar. Terus lutut pacak atas tanah. Tu maksudnya apa? Lembut lutut. Di sana itu bila dibangkitkan kita di Padang Masjid, tengok sahaja keadaan Padang Masjid tu, dia di atas lutut. Dia nampak dah aku ni ada nak lepas, aku ni boleh lepas daripada Azad Padang Masjid bila dibawa pula pergi tengok neraka, tak boleh bangkit teruai dah. Semua orang, Tuhan kata jisri ya Boleh berdiri tak ke atas lutut je. Nak berdiri tak boleh, nak rebuk. Begitu keadaan gerunnya yang dikatakan padang masyarakat dan neraka itu. Dengan serman Tuhan itu, tertentulah siap-siap seseorang itu menempuhi neraka dengan tidak syak lagi. Eh? Daripada ayat-ayat yang dia bawa main kat kita tadi, fahamlah. Kata semua orang setidak-tidaknya tengok neraka. Ini. Begitu. Dan dapat kelepasan daripada jatuh ke dalam neraka itu ada syok. Dia kata dan ada pun orang yang langsung tak tengok neraka ini meragukan. Sebab Tuhan kata semua orang akan lalu buat neraka. Maka kalau ada orang kata ada orang dia kata tak lalu langsung neraka. Itu adalah syok. Yang pastinya dalam Quran Tuhan kata semua orang akan lalu. Sama ada lalu dalam maksud kata kena masuk usaha. Atau tu, lalu dalam arti kata tengok neraka lepas tu lepas tiga syurga. Pokok pangkalnya semua orang akan lalu di situ. Maka ambil rasa pada diri masing-masing akan haru biru menempuhi nerah kereta. Ambil rasa, dah, dah. contohan kita bawa kereta. Bawa awak kereta tengok satu eksiden. Tengok eksiden tapi jangan seluruh kereta tengok-tengok. Dijik mata terlebih pula ada ke situ ni. Kita dah berasa satu macamnya. Itu bagus satu orang eksiden naik motor berlaga lori kena lenyik muka ni, keluar gigi mata pergi atas jalan. Kita tengok, kita dah durun dah. Tem tuan boleh bayangkan esok, kita dibawa lalu ke pihak neraka, tengok orang ada kena azab dalam neraka. Azab dalam neraka ni, tidak ada contoh azab atas dunia. Kalau kita kata kemalangan jalan raya ni, cukup takut, cukup menakutkan, dalam neraka ni tak ada bandingan menakutkan. Maka demikianlah orang, apabila dia diperlehatkan neraka ni, dia tak boleh tahan. Dia cukup takut dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahannya boleh engkau bersedia daripada masa sekarang untuk cari jalan keselamatan daripada menempuhnya. Dia kata, Imam Al-Ghazali kata, dah sampai tahu macam ni punya teruk neraka, cubalah, cuba simpahlah. Jangan sampai kita ni terperosok ke neraka Begitu. Dan amati lah pada segala ahwal makhluk. Berarti dia kata makhluk ada-ada banyak-banyak ni. Sungguhnya ada yang keras bala siamat itu menimpa ke atasnya. Hmm, ada sebahagia ni, cerita pada siamat ni dia cerita dia teruk daripada masuk kubur. Contohnya kubur ni Nabi kata, Innal khabrah awwalu manazilil akhirat. Sesungguhnya kubur ni adalah awal-awal rumah bagi alam akhirat. Awal rumah. Lagi kita tak mati, kita duduk atas dunia. Mati ada masuk Kubok. Kubok itu tempat transit untuk masuk alam akhirat. Kubok itu rumah pertama untuk akhirat. Nabi kata begitu. Ada manusia mati masuk aja dalam Kubok pun masuk masuk tujuh pasuh susah. Sampailah lah risau ni masuk Malaysia? Susah sepanjang banyak. Sebab contohan bila kita semayang mayat kita minta. Kita minta dekat Allah subhanahu wa ta'ala supaya janganlah mayat ini kubuk dia dijadikan hufratun. Min kufaril miran. Minta supaya ya Allah jangan jadikan kubuk di mati ini satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah. Kita letak dekat Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tak mahu benda macam ini. Bila kena ajak kubuk, ajak kubuk itu sudah menjadi permulaan ajak bagi akhirat. Dia akan kusah daripada dalam kubuk sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalim. Dan dia kata kemudian di dalam antara ia di dalam balok dan haru biru dan berdiri menanti akan hakikat kesudahan dirinya. Yang ini, dengan sefaat, siapa yang akan beri sefaat? Tiba-tiba sudahlah dilemkong oleh orang yang banyak dosa yang besar-besar. Tinggal di dalam selam gelap dan duduk di bawah bayang-bayang api yang menyala nyala Dalam keadaan masing-masing duduk berdiri atas lutut di padang mahsari. Dalam keadaan masing-masing duduk takut di padang masyarakat ni takut tak, tak tahu apa kesudahan kita. Dalam keadaan duk terbangun-bangun duk tengok agak tak ada aku ni nak nak berpeluang untuk dapat sepaat siapa-siapa. Contohan. Dalam keadaan macam tu kepala ni duk fikirkan satu ya. Fikirkan siapa agak yang boleh bagi sepaat boleh tolong kita. Duk fikirkan itu ya. Dalam duk cari cari Nabi boleh tak bagi sepaat ke aku. Fikirkan-fikirkan aku masih hidup dulu kalau tak buat tunak Nabi banyak mana pun pitiang-pitiang pula siapa lagi yang boleh bagi siapaan oh para ulama' boleh bagi siapaan pitiang-pitiang pula eh, kita pun tak berkawan dengan ramai ulama' tu fikir lagi siapa yang boleh bagi sefaat bagi kita berdasarkan hadis nabi dia kata kalau ada anak yang hafaz Quran sekurang-kurangnya anak ni boleh memberi sefaat kepada keluarga dia cek-cek anak kita seorang pun tak ada apa, apa Quran dalam keadaan kita duk cari cari siapa agak-agak boleh bagi sefaat metas kita daripada semua azab ni dalam keadaan duk fikir macam tu tiba-tiba sudah dilingkong oleh orang-orang yang banyak dosa tinggal dalam selam gelap dan duduk di bawah bayang api neraka. tengah-tengah duk fik itu tata tak pergi tengok api main lengkong dengan yang kena lengkong dengan api itu bermakna dia orang yang berdosa ini keterangan dalam agama kita. percaya tapi tanda kebaikan Tuhan bagi kita. tak percaya bermakna kita jenis orang yang tak takut di sata-sata maka di sana Allah SWT takde akan pastikan kita betul-betul takut pada dia kata dia dan bukan saudara dan suara remun Suara inwal alif ro alif suara, suara. suara. bersaudara bersilang. Hmm? Dan suara ronggoh dan jerit peke daripada sangat nawah dan murkoh. Cerita di padang nashr ni tak dok tak dok cerita bunyi sedap ni tak dok. Yang kita boleh dengar di padang nashr ni dia kata ialah suara ronggoh, suara jerit peke dan suara orang marah suara murka dan itu suasananya di padang nashr. Bunyi orang menjerit kena hati, bunyi orang menjerit bunyi tanah, bunyi ini semua bunyi yang menakutkan kita. Ini suasana di padang masyarakat dan suasana dalam merasa Allah s.w.t. Ta tak ada dengar bunyi suara yang telinga kita suka dengar keadaan. Melainkan bunyi, semua bunyi yang meruntun hati kita takut kepada Allah s.w.t. Maka pada waktu itu, yakinlah sekalian orang yang salah dengan kelirakan saya. Masa tu, orang hak berdosa ni tengok keadaan macam tu, dia yakinlah, hari ni dia enam macam Yakinlah dia, kebinasaan dia dah dekat. Bila tengok keadaan keliling macam tu, fahamlah, dia kata aku hari ini habislah, tak ada sapa dah boleh tolong aku. Dan berdiri rudut semua orang, lagi sekali saya cakap. Habis, bakat berdiri atas lutut, lembut lutut. Tak boleh nak berdiri atas saki. Lembut lutut, terus berdiri atas lutut. Bila tengok keadaan keliling macam tu. Sehingga takut sekalian orang yang tidak berdosa, daripada terbalik menjadi tidak baik. Sampai orang baik pun, bila tengok keadaan macam tu, dia dah risau lah. Dia dah rasa macam aku ni macam mana. dia orang baik. Tenggara. Orang baik pun jadi takut. Haa ah, memang dia buat dosa telah lah. Tak tercakap ya Orang yang baik ni atas dunia ni dia merupakan orang baik. Bila dia tengok keadaan orang-orang daripada masyarakat macam tu. Bila dia tengok keadaan tu dia sendiri tak yakin kebaikan diri dia. Hei dia kata parah tu ni ada nak boleh lepas. Itu maksud dia. Dan keluar penyeru daripada malaikat Zabaniah. Di mana si Anu anak fianu? Maka tu malaikat Zabaniah. Wakil merasa keluar main. Malaikat Zabaniah keluar main dia terus kata mana dia sipolan bin sipolan. Dia cari nama orang-orang. Mana dia si Sianu bin Sianu Hi, Polan bin Polan ni mana dia Yang menangguh-nangguh dirinya Dengan panjang hangat-hangat Lagi menciah siakan umumnya Pada amal yang jahat-jahat Mana dia ni Polan bin Polan ni Atas dunia dulu Habis masa dengan duk buat jahat Mana dia Aku nak aku nak dia ni Malaikat Zabani sikari maka dengan segera malaikat-malaikat itu pergi kepadanya dengan membawa belantan besi dipukul ke atas kepalanya kerana mengkina akan dia, dia. malaikat ni Tungguan dia tak lupi secara baik lah malaikat Zabaniyah ni Nabi Muhammad SAW masa Israq dan Nihrat Nabi sampai dekat dengan merata Dialah satu-satunya malaikat yang tak senyum langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Malik atas azabani tak senyum langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia ni Allah jadikan dia untuk azab Allah. Tidak ada rahmat pada dia, tidak ada rasa belas kasihan pada dia terhadap orang. Maka malaikat azabiah ni bila dia panggil nama, dia panggil tu dia pergi dekat orang hak dia panggil dia balon dan dia pukul itu pukul dalam keadaan nak menjuna orang yang sana pukul itu begitu dan dihadapkan oleh masyarakat itu kepadanya dengan ugut dan dengan tenking herdik yang besar-besar tentang -besar. ini cerita kisah kalau dok besar orang panggil ustaz dok panggil ustaz panggil tuan panggil tuan tak di atas sampai satu hari dia kata eh dajai dia tak boleh pada tu Saka kata apa, dia panggil butuh depan kita ni, jatuh dah, ya. jatuh dah, berasa gina tak kata-kata. Orang duduk kenal kita ni, bos, orang duduk panggil tuan kita, tuan, tuan, tuan, main-main satu hari, jumpa satu tiga suku mana ke, kan? dia main-main, weh, dia kata, Allah. Kita berasa dah, jatuh oh, dah, wah dia ni yang tak tahu adaknya jelek, medik-medik saja, susu so dia kita berasa jatuh dah, tuan bayangkan di padang masyar itu, dia bukan takat huay, ya, dia bukan takat khusah kita, dia bukan takat herli kita, dia balun atas kepala kita dengan belantan. Habis kita ni, segala kehebatan kita yang ada atas dunia ni, habis hancur luluh, reput habis semua tentu. Tak ada apa dah pada diri kita ni. Dan dihalau mereka itu akan orang-orang halau kepada azab. Halau tu kan? Halau. Halau suruh masuk dalam azab mereka. Cukup dengan perhenanya. Yang dengan puhwe dan godam dan tarik dan senyum. Senyum ada-ada. Ada. Mana na'abak kata tak ada lah, tak ada cara lah. Orang yang berdosa, orang yang salah dengan Tuhan, di hari akhirat esok kena macam ni. Dipukul, digodam, ditarik, ditonyuk, apa dia nak buat tak kira dia Begitu. Dan ditungginkan mereka itu kepala ke bawah, masuk ke dalam merasa. serta kata malaikat itu ambil rasa azab Tuhan ini. Kerana sesungguhnya kamu, orang yang mulia. Lagi dermai di sisi kaum kamu. yakni ni atas sangsa kamu. Dia teri pula lagi kita pada hari tu. Ha? Sudah dia tampak kita, dia lutuh kita, dia jodam kita, dia kibay kita, dia tonyong kita, dia buat macam-macam tak kita. Dia kata pula tak kita, nah ambil ini layanan yang layak dengan hang. Pasal apa hang atas dunia dulu mulia sangat. Hari ini hang terima pada dia. tuan, -tuan dan perempuan muslimin dan muslimah yang di rahmati Allah. Itu baru mukaddimah tentang tentang sitat merasa. Kita tak tengok lagi neraka tu ada apa-ada lagi. Baru bagi mukadimah tentang neraka macam tu dah keadaan ni. Makin-makin dah cukup lah. Kalau kita berhenti dah ni semayang kita cukup lah. Mana balik melengung duk Oh kalau kena teruk. Kalau kena teruk kita ni. Segala duit-duit, segala pangkat kedudukan, segala apa yang kita ada atas dunia ni, sudah tidak membawa sebarang makna kepada kita. Kalau begini keadaan yang menimpa kita. Tapi tajuk baru dia kata, مَا جَأَ iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang sifat neraka ketahuilah saudaraku neraka itu ialah tempat seksa dan tempat agak serupa ke atas orang yang berdosa besar dan orang yang berdosa kecil neraka ini dosa besar dosa kecil masuk sama nah, jangan kita hari ini berkata tak apa yang ni dosa kecil dah dah orang yang buat dosa tak kira dosa besar tak kira dosa kecil tempat dia neraka sama aja apa dosa kata ni tak apa yang ni duduk baca apa itu ni dia kata yang ni bukan dosa besar yang ni dosa kecil dosa kecil tempat dia dia Begitu. sebagaimana syurga itu tempat nikmat bagi orang yang berbuat kebajikan dalam dunia syurga itu tempat nikmat tuan-tuan kalau tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah cerita dekat sahabat-sahabat dia Nabi kata hu kibar rajulun yum qablikum telah dihisab seorang lelaki-lelaki daripada sebelum kamu umat sebelum kamu ada satu orang lelaki ini dia telah dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala lam yujad lahu minal khairi shay'un Nabi kata bila hisab dia ni tak ada kebaikan sikit pun tak ada satu orang lelaki-lelaki dia buka umat aku nabi kata buka umat Muhammad dia umat nabi dulu dia ni bila dia di hadapan tuhan lam yujal lahu minal khairi sayun khai tidak ada pada dia kebaikan sedikit pun tak ada check tengok dia punya rekod amalan dia malaikat rafaq dan atik. boleh ni check tengok tak ada kebaikan melainkan nabi kata dia ni ada dua saja tak ada dua saja lain apa pun tak ada apa dia yang dua tu? Yang pertama, dia ni suka berdua dengan orang. Dia suka berdua dengan orang. Dia jenis ramah. Dia suka orang ni, orang ni, assalamualaikum, sembang. Dia jenis orang macam tu. Jenis orang baik dengan orang. Orang suka kat dia. Ramah baiknya dia dengan orang. Itu satu kebaikannya ada dalam diri dia. Yang kedua, Nabi Sallallahu SAW kata dia ni satu orang yang musir. Musir maksudnya kaya, senang, ada banyak kelapangan, dia lengket banyak. Dan dia guna duit ringgit dia bagi hutang kepada orang-orang yang memerlukan. Dan dia suruh, dia punya khadam yang silu kutip hutang. Ini dia suruh, dia kata kalau hampir jumpa orang yang hutang aku ni, dia dalam keadaan kesempitan dan kepayahan tak boleh bayar hutang lepas uang Lain tak ada. Kebaikan lain tak ada. Aku nak cari semayang, suruh nak jikir apa, tak ada. Dia, ni, tak ada. Dia ni cuma dua ni saja. Satu, dia dengan orang bagus. Dia tak kira siapa, dia dengan orang cuma bagus. Yang kedua, dia orang senang, dia bagi orang pinjam bidik dia. Kalau orang tak boleh nak bayar hutang, masalah Allah, halai bang. Kalau didapati orang yang berhutang tu sempit dulu, memang tak boleh bayar. Dia kata dekat khilman, dia kata dalam hadis tu. Wa Dan dia suruh orang-orang dia khadam kadam dia ni, kalau jumpa orang yang susah nak bayar hutang, lepas bang, saya kata, aku kira halai bang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada malaikat di hari akhirat itu terhadap orang Allah kata dekat malaikat dia dia ni telah buat kerja yang sepatutnya aku buat Tuhan kata. Melepaskan orang yang yang dalam kesusahan ni Tuhan kata kepada aku. Tapi dia ni atas dunia dulu dia boleh melepaskan kesusahan orang. Okey sebenarnya dia buat kerja yang sepatutnya aku buat Tuhan kata dekat malaikat lepas dia daripada dosa dia pada hari ni. Nabi SAW cerita dekat sahabat dia dan hadis itu hadis fahih riwayatnya memudik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT ini kebaikan. Ini yang dikatakan kebaikan. Kita kena tengok benda ni dalam, dalam sebuah agama. Buat kebaikan pada siapa saja di sisi Allah dicatat sebagai kebaikan. Maka Allah SWT sebut dalam banyak ayat tentang pejah perubat kebaikan dia kata di sini sebagaimana surga itu tempat makmat orang yang buat kebajikan dalam dunia. Maka pada hari kiamat telah keluar dia dengan dibawa oleh beberapa banyak malaikat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. Wajii'a yawma'idin bijahannama yawma'idin yatazakkarul insanu wa anna lahul zikrah. Dan didatangkan merasa jahannam pada hari kiamat. Pada hari itu, mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya. Di hari kiamat itu wajib ayau meizim di Jahannam. Di datang tuhan kata neraka tu me tunjuk depan dia. Nindio yang kata neraka. Allah tunjuk depan dia. Bila tuah me neraka tuah me depan dia dia tengok tu cukup dah tak apa cerita apa pengajaran penuh dah dan dirinya. Tentai itu sebab orang kata kadang-kadang bicara dengan tengok tengok lebih membawa pesan. Kita cerita pasal makcah cerita pandai cerita macam dahulu, ada lah Adalah kesan kita. Tapi kalau Allah tunjuk kepada kita, kali ini ya makcah lebih memulih kesan kepada kita daripada dunia orang kita Muslimin dan Muslimat yang berhijab jelasnya. Pada hari siang itu Tuhan kata wajib ayamah izin bijahan nama ayamah izin lihat azat insan wa anna lahuzikra. Ha? dan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat pada hari itu mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya dan di mana lagi dapat pengajaran dan mau taubat pada hari itu kerana telah luput masa tapi hari itu bila dah neraka main do'ada depan kita menyesai tak ada do'apa itu maksudnya bila dah neraka main heret depan kita makna nasak lagi kita nak kena masuk masa tu tak sama menyesai Masa tu tok Allah kata kesilap. Masa tu tok Allah berkelupuh atas tanah menyaya nak patah balik nak buat tak zahalah masa tu telah luput masa untuk bertaubat untuk menyesal. Dan telah diterangkan oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan naska itu dibawa oleh 70000 malaikat. 70,000 malaikat tarik neraka. Dia kata pada tiap-tiap tali pemimpin baginya. Dia ada berapa banyak tali. Tiap-tiap satu tali nak tarik neraka tu. Satu, satu, satu tali 70,000 malaikat tali. Dia nak bayangkan kepada kita. Besar yang kata neraka tuhani. Makna kata tak nak bubuh. Semua manusia ni ada kosong banyak lagi. Satu tali 70,000 malaikat tarik tali dah. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmiri dengan kata dia an abdillah ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idhin laha 70 alf jamman ma'ahum jamman 70 alf mala' yajurrunaha bi bersama sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu katanya telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan neraka jahanam pada hari kiamat ada baginya 70 ribu tali memimpinnya neraka tu hadut tarik dia ada 70 ribu tali tali tu ada 70 ribu serta tiap-tiap satu tali itu 70 ribu malaikat menghelakkan dia tali tengok tali hadut heret tu sahaja 70 ribu tali Tengok-tengok orang besar-besar mati. Ya, yang dipercaya adung mati itu berapa tali dia ada di tarik. Tali macam tu. Di hari akhirat esok neraka ditarik dengan tujuh puluh ribu tali. Tiap-tiap satu tali tujuh puluh ribu malaikat dia harap dah. Besar neraka ni. Pasal apa? Pasal nak isi orang umat yang besar. Nak masuk ke dalam dia. Dia kata, merasa boleh bertutur, boleh bercakap dengan lidah. Merasa pula dah, boleh bercakap pula pada hari kiamat itu. kesungguhnya Telah datang khabar daripada Nabi SAW. Bahawasanya merasa ni boleh bertutur kerana ada cawang daripadanya. Merasa ha. ni Tuhan buat cawang-cawang maksudnya dia ada tempoh pula. Merasa ni dia di dalam bahasa sajak ni dia kata unsur-unsur personifikasi unsur-unsur dia, unsur -unsur dia mempesenkan benda tu daun miur melambai-lambai unsur personifikasi lambai ni macam manusia person manusia yang duduk lambai orang dia kata daun miur melambai-lambai ombak mengganik pantai bukan nak ajak sajak jadi nak ajak saksa Allah subhanahu wa ta'ala ni nak dambarkan kepada kita merasa ni, yang kata merasa ni dia bukan manusia tapi merasa ni, dia boleh bercakap Pas apa merasa ni boleh bercakap? pasca Allah keluar satu tengkuk daripada melaka dan di tengkuk tu ada mulut boleh bercakap dia nak ada yang tu begitu yang cukup padanya dua biji mata dan ada telinga dan ada lidah merasa tu ada keluar dari satu tengkuk pada tengkuk tu ada muka, ada biji mata, ada telinga, ada mulut begitu Maka bertutur ia pada hari siang. Macam eh, kita bukan duduk baca kitab seribu satu malam. Ini kita duduk baca kitab hadis. Ada orang pun ada orang bila baca macam ni dia bergolek ke kepala. Dia bergolek ke kepala, takut dia golek ke kepala. Dia kata, kata, kata, kata. Dia tak percaya pun Dia tak percaya. Tak percaya sesuatu yang malam bagi dia. Menteri tak percaya, itu sesuatu yang malam bagi dia. Sebab kita sedang membaca hadis Nabi SAW. Cata yang lebih benar cakap dia. daripada Allah dan Nabi SAW. Begitu. Baik. Dia kata mereka bertutur merasa pada hari kian. Seperti yang tersebut demikian, dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh imam akhir minggu. Dia bukan cerita saja. Dia uapkan hadis Kita Nak lebih puas cerita dia. Cata dia, An-Adi Hurairata RA. anhu huqan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أمكم من النار يوم القيامة لها عيمان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينبق برواية كذب رسعون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بني عيه هدف نبي صلى الله عليه وسلم مما بأبو هريرة رضي الله عنه Kata dia telah bersabda nabi, telah bahu alih keluar satu cawang, unuk unuk ini dalam bahasa Arab maksudnya tengkok, unuk, ayn munqaf, unuk, mana Telah keluar satu tengkok, satu cawang daripada neraka pada hari kiamat. Hari kiamat itu neraka masih tahu satu tengkok. Ada baginya dua biji mata yang boleh melihat neraka ni ada mata dua mata dia boleh tengok siapa dia yang duduk dalam perut dia dia boleh tengok dan ada bagi dia dua telinga yang boleh mendengar dia ada telinga dia boleh dengar macam mana ahli neraka duduk dalam dia duduk menjerit duduk melolong duduk dia boleh dengar boleh. dan ada bagi dia lidah yang boleh bersutur Allah bagi dekat dia satu lidah mulut boleh dibercakap pula dan bercakap yang dikatakan neraka ni dan bercakap neraka ni wa bi kulli tubisalaha bi kulli jabbarin amin wa bi kulli mandaa'a ma allahi ilaahan akhar wa bil mutawwirin berkata neraka. sesungguhnya aku telah disuruh dan diserahkan dan dikeras akan aku dengan memberi azab yang pedih ke atas tiga macam manusia mereka berkata nerahat dia kata aku telah diamanahkan, aku telah disuruh, aku telah dipaksa, maa tak maka aku kena azab tiga golongan manusia. Macam kata datang. Pertamanya dengan tiap-tiap orang yang melampau, sombong, bengis, suka berkata, lagi degil, keras kepala, tidak terima pengajaran dan jadi dan tidak terima pengajaran. Ini golongan pertama yang aku akan azab. Jenis orang hendak berdoa sombong itu maksudnya. Likunni jabbarin. Jabbar maksudnya sombong. Jabbar. Mama Tuhan tu. Kalau kita buh nama-nama tak boleh buh nama Jabbar. Kena buh bu, Abdul Jabbar. Jabbar maksudnya dia hebat. Sombong. Besar. Begitu. Itu sifat Allah. Manusia tidak boleh ada sifat tu. Tiba-tiba dia ni masa duduk atas dunia dulu. Dia ni Jabbar. Sombong. Angkuh. Bongkok. Takabur. Dia ni ni orang yang terkena azab dengan dengan deraka Allah Subhanahu wa taala sudah lah dia menjata dalam hadis kata anid anid ni deil yang tak boleh dibulukan itu anid dia antara jabar dengan anid anid tahu lagi jabar ni sombong tempak makan dia seperti anid ni orang kata apa orang kata siapa inah yang ada dalam diri dia inah maksudnya pasal siapa kata apa tak dengar dia kata yang tu, yang tu. Dia kata yang ni, yang ni. Dia jenis anid. Dia kata dia tak mahu. Dia tak Islam, dia tak mahu. Dia kata dia benci. Dengan Quran, dia benci. Jenis anid. Orang hak jenis jadar, hak jenis anid. Ini golongan pertama merasa kata aku akan azab dia itu. Dan yang keduanya. Dengan siap-siap orang yang menyeru serta Allah Tuhan lain. Ini orang yang buat kerja kiri. Ini orang yang buat kerja kiri. Dia sering Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara sekalipun dia akan diazab oleh Allah. Dan golongan ketiga orang-orang yang jadi tukang gambar dan juga patung-patungan. Ain, orang yang kerja lukis. Musawir yang kita terang banyak kali lah Dalam banyak kuliah dah kita dah terang tentang musawir. Musawir ni orang yang kerja lukis potret orang, dia dipanggil musawir. Lukis muka orang. Pakai Okay. dan Musawir juga adalah orang yang menjadi tukang berpahat. masa duduk atas dunia dulu dia ni jabbar, tongpong, angkuh bongkok, pakabur dia ini hmm. orang yang akan kena azak dengan merasa dengan Allah SWT sudah lah dia jabbar. Kata, Ani. Ani ni jabbar dalam hadis dia kata anid ni begin yang tak boleh diberi nasihat itu anid okay. di antara jabbar dengan anid anid teruk lagi jadar ni sombong, gempak makan dia tapi anis ni sosok kata apa? orang kata sifah inat yang ada dalam diri dia inat maksudnya sosok kata apa, tak dengar dia kata yang tu, yang tu, dia kata yang ni, yang ni dia jenis anis, dia kata dia tak mahu dia tak Islam, dia tak mahu, dia kata dia benci dengan Quran, dia benci jenis anis, orang hak jenis jadar, hak jenis anis ini golongan pertama nak rasa kata aku akan azab dia itu dan yang keduanya. Dengan siap-siap orang yang menyeru serta Allah Tuhan lain. Ini orang yang buat kerja syirik. Ini orang yang buat kerja syirik. Dia syirik Allah SWT dengan apa cara sekalipun. Dia akan di'azah oleh neraka Allah. Dan golongan ketiga. Orang-orang yang jadi tukang gambar. Dan juga patung-patungan. Ini orang yang kerja dah lokit. Okay. Mustawir. Yang ini kita terang banyak kali lah. Dalam banyak kuliah dah kita berterang tentang mustawir. Musawir ni orang yang kerja logik potret orang dia dipanggil musawir logik muka orang pakai cat logik dan musawir juga adalah orang yang menjadi tukang tan dia tu jadi benda nyawa dia ambil kayu dia pahat pahat pahat jadi gajah secon dia ambil kayu dia hampir ni pahat pahat pahat paha, buat begini jadi kuda secon dan sebagainya Ataupun dia buat dengan apa-apa benda lain. Guna plastik ke apa-apa guna. Dia buat dia jadi rupa objek benda penyawa. Perbahasan tentang ini ada satu bak pula. Buat pula hadis-hadis sahih Nabi SAW kata di hari akhirat itu Allah akan kata dekat golongan musawwir ni. Allah kata nyubkan roh ke dalam benda yang kamu buat ni. Kegagalan kamu untuk bagi roh dekat objek yang kamu buat ni menyebabkan kamu kena lagi. Salah kerana dia cuma nak meniru kita Tuhan. Salah perbuatan itu. Dua-dua tanya banyaklah. Dia tanya apa oh, tu Macam mana? Dan kalau dia mengaji di dalam hal -hal? Tanya, oh, itu, tanya Allah benda tu tak boleh. Apa mengaji? Buat apa? Muslim dan Muslim yang dirahmati Allah itu ini musawir. Maka tak boleh. Orang-orang yang jadi musawir semasa di atas dunia neraka kata ini golongan. Yang aku akan azab dia di hari akhirat itu. Kata akhir Nizi dan pada bak ini. Ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan kata dia lagi bermula ini hadis Hasan Bajari lagi sahih. Dan ada riwayat hadis yang panjang di dalam at-tarikh wa at-tarikh. Ini adalah satu kitab at-tarikh wa at-tarikh. Ada satu hadis lain. Katabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika bi faratin يجعل كل خطوه منه قط بقر فَسَارَ وَسَارَ مَأْهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ أَنْ خَلَىٰ ثُمَّ أَتَىٰ عَلَىٰ وَدِلْ فَسَمِعَىٰ صَوْتًا, صوتاً مُنْكِرَةً فَقَالَ يَا جِبْرِيلَ مَا هَذَا صَوْتٍ beriwayat kepada so'awan sahabat Nabi SAW bahawa sona Nabi SAW dibawa kepada dia se'ikur burak burak jangan baca berak daru'ali khafr Nabi SAW dibawa kepada nabi seekor farah. Bahasa tadi dia kata farah. Farah ni makna dia kuda. Kuda yang dimaksudkan adalah hadis ni ialah burak. Kata dia satu hari dibawa mai kepada nabi seekor burak yang Nabi naik masa peristiwa Isra Mikraj dulu ni. Dia mai burak kepada nabi iaitu seperti rupa kuda, Seperti kuda. Yang jadi siap-siap satu langkah daripada perjalanan ini, mata memandang. ni yang kata borak ini, satu kenderaan yang kata hari ini, teknologi manusia tak boleh nak mencapai tahap kelajuan borak. Cua dah dulu ini. Sekali dia tengiwek sih, hilang daripada pandangan mata. Sesu mata memandang, wujuk sih nampak tinggal sekitik lepas itu si, hilang. Sekali tengiwek saja, ya, dibawa main kepada nabi kenderaan ini. Kenderaan yang bernama borak ini maka naik nabi SAW alaihi wasallam buraq itu dan berjalan malam Nabi naik buraq ni dan berjalan bersama dengan dengan buraq ini. Dan berjalan malam bersamanya Jibril alaihi salam. Yang escort nabi ialah Jibril alaihi salam. Begitu. Jibril ikut nabi jadi pengiring nabi SAW. alaihi wasallam. Sampai berkata Abu Hurairah pada hadisnya, Abu Hurairah berkata hadis ni kemudian Abu Hurairah kata dia kata kemudian datang Nabi di dalam perjalanannya itu pada satu tanah lembah yang luas. Nabi naik borak, Jibril ikut Nabi. Sampai di satu tempat yang dikatakan Wadi. Wadi maksud kau lembah. Lalu didengar oleh Nabi suara yang sangat keras. Nabi duduk situ dengar bunyi suara belah, bunyi rum oh, belah macam tu. Maka bertanya Nabi, "Hai Jibril, apa ini suara yang sangat wujud ini?" Nanti dengar bunyi, oh bunyi tuon. Nanti tanya Jabreel, ya Jabreel, bunyi apa ni? Mahal suara. Bunyi apa suara apa ni? Kau dengar ni? Kata, "Hada suara jahannam." Fakul, ya Rabb, ikatni biahli, wabima wadatni. Fakud kafirat thalatli, wa aglali, wa sa'ir, wa hamim, wa gastaq, wa fitlim waqad ba'a waqad ba'uda ba'uda ni dia begitu hmm. ya, waqad ba'uda sha'ri wastaba harri ingatkan di mana wa'adatani begitu maka jawab jibril alaihi salam. dia kata itu adalah suara neraka jahannam Jika. waktu nabi naik burak dengan jibril sehingga tak berehat dekat satu kawasan wadi satu kawasan lembah tengah duduk berehat tu bunyi eh oh, kata tak tahu apa benda. Nabi terkejut. Nabi kata dekat Jibril, "Ma hadza ni bunyi suara apa ni?" Jibril jawab dekat Nabi, dia kata, "Hadza saut jahannam. Ni bunyi suara neraka jahannam." Dia kata. Berkata dia, ya. "Ya Tuhanku." Jibril kata tu, "Suara tu suara neraka. Neraka tak bercakap dengan Tuhan." Neraka kata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku." datangkan pada aku dengan isi ku ni dah hajar dah la ni dah hajar dah merasa dah hajar dah la ni dan merasa ni sentiasa duk minta dekat Tuhan duk minta wahai Tuhan ya Rabbi isi bima ta'iduni wahai Tuhan ku buat naik dekat aku orang-orang yang kamu janji nak masuk dalam aku duk minta dah la, duk minta dah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah yang boleh bayangkan dah Merasa ada dah. Yang tu kata-tubah. Dia kata, tak ada. Tiap-tiap hari dia minta dekat Tuhan. Dia minta supaya Tuhan penuhkan isi kandungan dia. Ya Rabbi i'atini. Wahai Tuhan tu. Wa'amai dekat aku. Di ahli. Semua orang akan nak masuk dalam aku ni. Wa'amai wa wa dekat aku ni. Orang-orang yang sudah dijanjikan nak masuk dalam aku ni dan sempurnakanlah dengan sebab, dengan segala barang yang engkau janji kepada aku maka sesungguhnya telah banyak rantai dan belenggu apa ni jangan tengok dalam bahasa hadis tadi ha, dia kata faqad kathurat salatin wa aalan sesungguhnya ni segala rantai segala belenggu segala apa anak ikah orang masuk neraka ni duk tunggu dah tak sadap-sadap dah nak datang orang yang masuk ni oh jangan-jangan tak ada ada begitu dan kepanasanku dan ayah panah aku. Dan barang yang menggugur kulit badan ahli neraka yang ada pada aku. Semua dah dah ready. Hmm, duk panah dah ni. Neraka ni dia meluk-luk dah panah ni. Dia tunggu nak pergi rentung orang. Neraka Allah subhanahu wa taala di dalam dia ni penuh dah. Dengan hamim. Hamim ni. Dalam hadis Nabi kata dia adalah lebaran tembaga cahaya. Ambil barang-barang tembaga tu, lebuk bagi jadi sayang. Sayang didih. Macam mana dodoh tu? Dia, dia melembuk pun pecah, melembuk pun pecah. Tengah duduk mendidih tu, ambil jurus atas kepala Allah. Tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bila dia nak azab manusia, tak ada siapa dah boleh tahan dia. Tak ada siapa dah. Kalau Allah nak azab orang tu, tak ada siapa boleh tahan dia. Maka lebih baik daripada awal-awal, jangan dedah diri kita pada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat juga. Dia kata cukup dah kami dah ready dah. Mereka kata kami dah sedia dah dengan rantai, belenggu, wasairi dan juga dah sedia dengan kepanasan yang cukup dah, wa hamini dan cukup dah dengan leburan tembaga cahaya nak juga ada kepala ni. Dua matafi, masumlah ni, semua dah siap dah dan barang yang menguburkan kulit badan ahli mereka yang ada pada ada kena ni logo ni logo hadis dalam quran jahan kata yus hiru bihi ma fi butumi illa hadis Tuhan kata ni yang kata neraka ni bila dia jurus luruh berguguran jatuh ni segala kulit dan isi daging manusia dan pokok dia jatuh habis apa yang ada dalam perut semua lurus habis bila masuk benda tu yang kata anil ni masuk dia dalam rumpu yus harbihi ma fi butuni kim waljudu semua benda yang ada dalam perut lurus segala pulik-pulik lahum maqami'u min hadid dan bagi mereka ini seperti yang dibuat daripada besi bukan belon datang belak. Ini semua ayat Quran menceritakan tentang bahayanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tukang mandikan dengan ayam panah tu. Dia kata semua siap lah. Orang yang nak bekerja jurus hamim atas kepala orang ni pun dah duduk ready dah. Tunggu orang masuk aja untuk nak jalan kerja ni. Dan sesungguhnya telah menjadi di dalam sangat-sangat patak tu. Dan sesungguhnya telah menjadi dalam sangat-sangat patak tu. Maknudnya dasar neraka ni cukup dalam. Dia meraka Tuhan tu ni, daripada atas ke bawah ni dalam dia, dia cukup dalam. Dia kata. Dan bersangatan panas tu. Dan datang kalah dengan barang yang telah engkau janjikan. Aku minta lebih dekat Tuhan. Ya Allah, cepat-cepat orang nak masuk neraka ni. Aku dah tak perlu sabar. Nak ganyang depan panas ni. Begitu. Sambung hadis tu dia kata. Kala. La. Kala. La. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kalat kepada Robi itu. Aku tentukan bagimu pada mengazabnya tiap-tiap laki-laki yang kafir dan perempuan yang kafir. Tuhan terus jawab bila nak kata minta ahli dia Tuhan jawab. Tuhan kata hanya berbimbang. Orang yang nak masuk ni dah ada dah. Tuhan kata, laki-laki kafir, perempuan kafir, Dan laki-laki yang bodoh nafsunya dan bodoh amalnya akan masuk. Dan perempuan yang buduh amalnya dan buduh naftunya akan masuk. Dan siap-siap lelaki-lelaki yang busuk hati, lagi perangak. Tiada percayakan hari hitam. Semua ini akan masuk ke dalam kamu. Dan kata merasa, sesungguhnya reda aku dengan itu. Meriwayakan hadis ini oleh Al-Bazaar. Contohan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Jaya -jaya. Ini hadis yang cerita tentang neraka Allah SWT kata dia maja'a fi sufati qa'ri qa jahannam, iaitu yang datang pada menyatakan hadis yang menghabarkan rupa patak neraka jahannan patak ni maksud dasar tak bawah sekali ada pula hadis nak cerita tentang yang kata dasar neraka ni macam mana keadaan dia ketahui lah saudaraku patak neraka itu ialah akhir perhentian dalam maksudnya lain pada dasar apa yang kita boleh guna Yang dikatakan patah itu ialah akhir perhentian Kalau seraga kita ambil batu kita lempah turun Batu duduk jatuh duduk jatuh itu Dup kata-kena tanah itu patak Yang tu patah Maka sangatlah dalamnya patak merasa itu Sebagaimana kita dengar daripada khabar Nabi alaihi wasallam Seperti yang tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qim كتبع عن الحسن رضي الله عنه قال قال عطبة ابن غزوان على منبرنا هذا يعني منبر البقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قرارها. Diriwayatkan daripada Al-Hasan katanya telah berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama sahabat itu Uthbah bin Azwan dia telah berkhutbah di atas mimbar kami ini yakni mimbar di negeri Basrah ini diriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya batu besar dicampakkan daripada tepi neraka Jahannam macam jatuh batu tu ke dalamnya 70 tahun. Dia dia nak kata neraka ni, yang kata neraka ni, nabi kata kalau hangpa naik di atas celil dia tu, ambil satu batu besar, lempak turun dalam neraka ni. Batu tu dia turun saja, dia tu melayang turun tu saja 70 tahun lama baru sampai di bawah. Ambil batu besar, boleh kalau batu kecil? Batu kecil, batu kecil dengan batu besar ni mana dah tu? Batu ni. Batu besar. Ambil batu besar dia kata sakaratul azimah. Maknanya batu besar ambil hak hak hamba hamba besar hamba larat dawak. Ambil hak tu. Dia lempah turun daripada atas syurga tu lempak turun bawah ni. Turun dalam neraka ni. Batu tu melayang turun tu dia ambil masa 70 tahun. 70 tahun mengikut kiraan akhirat. Bukan kiraan dunia. Hai 70 tahun dunia ke lama. 70 tahun ikut kiraan akhirat. Sari di akhirat, ribu tahun di dunia. Lempah batu itu turun. Nabi kata begitu. Dia ada sampai dia kepada pataknya. Ingat sampai. Tak sampai juga. Dia kata 70 tahun di Melayang turun. Tak sampai lagi di dasar dia. Begitu. Maka alamkah dalamnya merasa jahannam itu. Contohnya macam ni punya sebuah. Ada kawan tak layak abu dia kata nak saja jahanam tak apa jahanam kan kita tenang di bilik lepasan kerajaan boleh dicakap lagi tu dia kata aku kalau kena neraka aku kalau kalau Tuhan nak bus aku dalam neraka dia kata aku nak minta masuk jahanam sembang tu sembang macam tu tuan aku nak minta neraka jahanam bagi apa sebab dia dah jahannam, dah dia tak cukup kita boleh tenang di bilik pecah kecabatlah kan? Oh, tetua nak melawak tengok benda lah. Tengok benda, jangan melawak benda macam ni. Tu kena tunggu esok makan tasbih. Untuk ami, ini yang tetambahaya lidah ni. Nabi kata satu benda yang Allah bagi dekat manusia antara misai dengan janggut. Nabi kata. Ada satu benda Allah bagi dekat manusia antara misai dengan janggut. Benda tu Nabi kata boleh menyebabkan kamu disembah kemarahan. Nabi kata, rentas saja. Kita bila baca hadis tu, dia mau cucuk-cucuklah hati ni, mau cucuk-cucuklah hati. Nak petik lidah ni pun, nak petik lah ya. bukan itu sah. Kita nak kata apa apa pun terpulang lah. kat kita lah, tapi orang bagi cek kita lah ni. Dia bagi lidah, dia bagi kita sehat. Dia tak bagi kita lumpuh, lidah boleh dia bercakap. Cekat lah, nak cekat apa pun. Manak serang siapa? Manak takat kat siapa? Manak hina siapa? Manak terjatuh siapa? Manak sitenah siapa? Manak pelintut siapa? Kata. Tapi satu nabi kata mau ingat, antara misai dengan janggut ada satu benda benda ni boleh menyebabkan kamu ditembak ke neraka. Ya benar yang mah. Muslimin dalam lima yang dirahmati Allah. Biduk kata macam tu biduk kata neraka ni satu kalau nak masuk biar neraka jahanam dia kata tak boleh. Neraka senang nak lari pula. Sedangkan ini adalah neraka paling teruk dalam tujuh jenis neraka hak Tuhan sendiri. Maka kenapa jahannam tu saja pun kalau lempak batu besar turun ni 70 tahun mengikut kiraan akhirat belum sampai nabi kata ke dasar dia maka tidaklah datang dengan suka kerana deras terbang batu besar itu turun tentulah lebih deras terbangnya daripada batu kecil nah, ini kita abah tadi Nabi boleh habak kata lempak batu kerikir Nabi boleh habak macam ni. Tapi tak. Nabi habak kata sohratal azimah. Batu besar. Nabi kata. Nak habak kata turun beras. Turun beras tu pun nak boleh sampai bawah tu. 70 tahun kiraan akhirat. Tak sampai lagi. Muslimin dan muslimah. Maka bertakwa lah dalam yang rasul Allah itu. Sambung hadis tu. Dia kata, Kala wa kena Umar yaqun. Akhirul lirna, fa inna harha khabir, wa inna qarha bain, wa inna maqamiha hadis. Kata orang sebab Nabi. Bela dah saudina Umar al-Khattab. pernah berkata, banyu kalaulah silian kamu inah akan Jahannam itu. Soin Umar, dia bila dengar hadis Nabi cerita, pasal nak soal yang pangkat tu berapa, 70 tahun tak sampai lagi ni Soin Umar bila dengar-dengar macam tu dia terus respon. Apa kata Sina Umar? Sina Umar kata, jaga baik. Dia kata, Akhiru zikranar, ingat naraswa ni, baik-baik. Ingat, baik Bila kita ingat naraswa macam tu punya dasyat, kita tak berani nak buat benda salah. Tak, tak berani. Kalau kita ingat tentang naraswa ni, sangat-sangat tak berani. Contoh, tak ada selera, nak buat benda tak elok ni, nafsu tak ada, tak rasa nak buat. Sebab apa? Sebab ingatan kita tentang dasyat naraswa ni, kuat, tak ada selera, nak buat benda tak cik ni. Nak bagi rasuah, tak tak boleh nak bagi. Tak boleh nak bagi. Bila dia ingat kita dengan kandang ni, itu aku kenal Nak terima rasuah, nak terima tu ish. Tak padamlah dengan nak dapat bawah padik ni, asuh nak senang azab itu. Tak padan. Ingat dia benda ni, selamat kita. Senormat pesan macam tu. Supaya jadi kuat berbuat ibadah. Bila ingat yang ni, lipat ganda lagi. Ibadah jadi lagi kuat. Maka bahawasanya panah itu sahadis-hadis panah. Sebenarnya umat kata, فَإِنَّ حَرَّهَا الشَّدِيثِ Maka sesungguhnya, har حَرَّهَا الشَّدِيثِ Panah ni. Panah ni, syadis. Dia kata, bersangatan panah. Bukan lagu panah yang kita biasa terjumpa atas dunia. Buatlah letak pun panah. Tapi neraka ni bukan umpah mahlukah. Panah neraka ni, tak ada cerita. Tak ada cerita panah dia macam mana maka sendiri nuh kata jaga baik-baik. yang kata neraka hak kita dengar nabi cerita ni fa inna haraha baid maka sesungguhnya panah dia ni oh panah dunguk tak dengar cerita panah macam mana dan bahawasanya patak dia itu sangat-sangatlah dalam wa inna sa'raha baid in. maka sesungguhnya sa'ru jahannam dasar neraka jahannam itu baid jauh sungguh oh, dalam sungguh tak tahu berapa dalam dia tak boleh suka dia kata dan bahawasanya cemesi-cemesi, yang ini pemukul dibuat daripada besi. Tak nak kita tu besi, tuan-tuan. Kita dengar kata hukuman. rotan, tuan-tuan. Orang yang tenang terlibat kis jenayah. Bila masuk dalam penjara di Malaysia ni, siapa ada adik-beradik kerja penjara, tanya. Orang nak masuk penjara ni, kalau dia dijatuhi hukuman, 10 tahun penjara, 2 kebatan rotan. Dia sanggup minta satu sebab ganti lima tahun lagi tak apa. Biar dia duduk dua puluh tahun. Tu rotan. Bukan besi. Rotan. Dia tambak tangan. Dia tambak kaki dekat kayu palang tu. Dia bagi dengan rotan tu. Bertebab kata cena atas belakang tu, tu. Dua bulan dia tidur. Selentang dekat di hospital. Orang yang nak kena hukum sebab ni, yang kata sepuluh tahun penjara dan dua sembakan rotan, hak kata sebab ni dia sanggup tukar satu tu sepuluh tahun lagi dia kena dapat. Kelihatan belok ni. Dulu pakai esok tari, bila sebab dia celok isi sembahan, dengan esok kena tu, dia celok jadi longkang atas belakang, bawah tukar mengambu. Minta ganti. Minta ganti yang arifkan. Okay? Minta hak satu sebatan tu ganti dengan penjara. dia tak, tak mau, kena sebat. Hak tak ada pengalaman lagi ni. Semang-semang beras. Kena sekali. Rak kata merayu. Minta hak lagi satu nak kena ni. Minta ganti. Convert bagi jadi hukum penjara. Tuan-tuan. Itu etak pari. Itu rotan. Ni dia hatap kat kita. Ni dia kata. Wa inna maka mi'aha dan sengseti yang nak pukul orang dalam neraka ni dibuat daripada hadid daripada besi keluli muslimin dan Muslimah yang dirahmati Dan ada satu hadis di dalam at-Tariqah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qulna 'inda nabi sallallahu alaihi wa sallam fa sami'a wajbah fa nabi sallallahu alaihi wa sallam atajru namma hadha Allahu wa rasuluhu a'lam kala hadha hajar A rasulah Allah di jannah munjum sebanyaknya karib. Falan, falan, hina dah ila qaribnya. Jiruaya ibu Rasulullah S.A.W. Nama di Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kami di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami dengan agama satu buni, dan tuh yang kami sahabat sahabat ni dia kata kami ni duduk-duduknya Nabi Abu Hurairah mereka satu hari duduk di masjid duduk di masjid nanti tengah duduk mengajak kami kami ni pakat duduk sama-sama dengan Nabi s.a.w tiba-tiba dengar bunyi satu benda wajbah, wajbah ni bunyi boom luka -luka. bunyi macam satu benda perempah jatuh, boom kata bunyi luka -luka. tengah duduk-duduk di masjid ni Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma hada?" Nabi kata, "Hampat tahu dah bunyi apa itu?" Bila dum kata bunyi tu sahabat semua pekat terkejut, Nabi tanya, "Atadruna ma hada?" "Hampat tahu dah bunyi apa tu gedrum tadi tu?" Nabi tanya macam tu. "Mata kata kami, Allah dan Rasul yang lebih mengejutkan." "Oh, sahabat kata manalah kami nak tahu bunyi apa macam tu tak pernah pernah dengar sebelum ni." Hmm, Allah dan Rasul saja yang tahu. Sabda Nabi Alaihi SAW itu adalah bunyi satu batu yang diutus akan dia oleh Allah di dalam neraka jahannam semenjak 70 hari yang dulu. Nabi kata suhak bunyi ke debum itu bunyi satu batu. Batu tu Allah suruh malaikat lempah turun daripada puncak neraka itu turun jatuh ke bawah. Dia duduk melayang jatuh tu. 70 ribu tahun dah lama duduk, duduk jatuh tu. Hari ini Nabi kata baru sampai di dalam neraka. Nabi kata maka sekarang adalah waktu sampai dia sepatak neraka itu. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Hadis sahih muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian masalah dia kata gunung daripada api neraka sesungguhnya di dalam neraka itu ada gunung api yang tinggi, ni pula nak cerita dalam neraka ada satu gunung gunung itu gunung api, dia kata bukan gunung berapi, gunung itu api gunung berapi, ni gunung, di puncak dia tu baru nak terlebih keluar api, tu pun mati buka sikit orang, sekali-sekali meletup yang ni, gunung tu sendiri api, yang tu dia nak ceritanya nama gunung itu oh, dia kata, sesungguhnya di dalam neraka ada gunung api yang sangat tinggi nama dia Asfa'un, nama nama gunung tu Asfa'un begitu, maka dikerati akan orang-orang salah untuk naik gunung tu Orang yang hidup atas dunia buat dosa, esok dia dipaksa turun hajat gunung tu. Dipaksa dia untuk naik gunung tu. Dikerasi maksudnya dipaksa dia turun naik. Begitu. Kemudian jatuh dia daripada atas gunung itu ke bawah. Ragai naik jatuh, ragai naik jatuh, ragai naik jatuh. Begitu. Maka naik gunung itu dengan sahabat-sahabat payah. Oh susah. Nak boleh naik gunung tu sangatlah susahnya. Begitu dan jatuh beberapa puluh tahun dari atasnya itu akan jadi sesak kat orang kalah semua. Nak nak nak tu dengar serbah kat tak nak tak boleh kena ni. Orang tu ada pelancong Jepun main tanah Melayu dulu, tuan-tuan. Nak oh dia suruh naik tu Kita tak abdi, bukan kita nak bantah tak mau naik kita tak abdi, kita kata tak abdi. Dia dok suruh naik juga. dia nak nak tanya orang muda. Kita nak dekat Jepun tak abdi, dok abang kata tak kerti lah, tak kerti naik. Dia bagi penampak sewa pergi balik. Tak balik ni sekali, bagi ni naik dah putuk. Sebab apa? Ni takut naik. Oh, sepak pun tak mahu nak naik je, dia buat kot lain pula. Dia ya, bubur ayak duduk dalam perut dan dia buncik, dia pijak ke perut tu bagi keluar ayak balik. Tarbik ayak duduk, kerana ada lubang, keluar habis ayak. Abang nak baksana Macam-macam dia boleh bubur, tak mahal juga lah. Lu bubur ayak dalam perut, pijak tu, dia bantah tak mahu naik, dia ambil pelayar. Rentak, cukur, bisa keluar. Bagai-bagain Di neraka itu orang yang berdosa, orang yang bersalah dipaksa seorang naik gunung api. Malaikat tertunggu ke bawah ni naik. Dia kata, Nai. naik. Naik, naik, naik, naik. Dah naik dah berapa punya tu. Gulim jatuhlah, pula. Gulim jatuh Dia macam makan makan puluh tahun. Dia kata. Duat bergulim jatuh tu berpuluh tahun lama duat gulim jatuh tu. So. Ini serikat adalah hadis yang begitu. Maka telah datang khabar yang menyebutkan gunung itu seperti adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ad Ada hadis cerita tentang benar, -benar. Di kata dia an Abi Sa'id, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala: at min narin, yataqaddafu fihi kafir sab'ina wa yahwi fihi kadhalik." Diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, berlelah sa'un itu nama satu gunung yang sangat tinggi dalam neraka. Nabi kata, dalam neraka ada satu gunung cukup tinggi gunung ni, Nama gunung tu sa'un. Begitulah. Maka keadaannya naik ke atasnya oleh orang-orang kafir dengan susah yakni dengan cara paksa selama 70 tahun. Orang yang berdasar, terutamanya orang kapiah ni disuruh naik gunung api ni, duk raga naik tu saja 70 tahun lama. Duk raga tu 70 tahun. Dan jatuh dengan dia selama 70 tahun juga. Naik 70 tahun, buli jatuh 70 tahun. tuan bayangkan, bayangkan. Bukan diteritalah. macam ni punya azab, bukan diteritalah. Jangan cari penyakit mata atas dunia, jangan cari penyakit. begitu. Kata Akhir Mizi, ini hadis waris dia kami ketahui akan dia malaikan daripada hadis Ibnu La'thi ah ini dan tersebut dalam at-tarikh wa tarikh satu hadis lagi katanya wa anhu wa anhu maksudnya hadis An Sa'id Al-Khudri juga dia juga riwayat wa anhu radhiyallahu anhu 'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi qouli sa'urhikuhu ta'udah sa ini ayat Quran tuan-tuan sa'urhiquh ta'udah sa qala jabalun minna iwa يُكَلَّفُ أن, يص... أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت يصعد سبعين خريفا ثم يحوي كذلك بان بروايات لقد أبي سعيد الحضري رضي الله عنه جدا daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahnya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Lagi akan aku paksa dan aku kerati akan dia dengan naik gunung Sa'ud." Dia cerita paksa naik gunung api ini, rupanya tadi daripada Quran, bukan hadis. Quran pun ada sebut. ayat tadi ini. "Sa'urjiquhu Sa'ud" dan akan dipaksa orang-orang yang batalah ni kena naik gunung Sa'ud. Allah sebut dalam Quran. Bila Allah sebut dalam Quran, Nabi pula, Nabi taksirkan ayat itu. Nabi kata ni maksud ayat Quran ni ialah akan dipaksa orang-orang yang berdosa naik gunung yang dikatakan gunung Sa'ud itu. Gunung api itu. Sabda Nabi, ia itulah gunung daripada api. Api jadi gunung, kena bayangkan. Api itu jadi gunung. Begitu. Dikerati dan diberati dan dipaksa bahawa naik ke atasnya oleh orang yang berdosa. No, tak nak no, kena naik? Oleh kerana dulu hang buat dosa, hari ini hang kena naik gunung Kaud ini. Kena naik. Jangan tak. <laughs> maka apabila dihantaknya akan tangannya ke atas, ke atasnya maka hancur dia. Jangan bayangkan. Ni kena paksa ni. mesti kena naik. No tak mau no, hang kena naik. Aku tak tanya hang nak naik tak nak. No. Aku mau no, hang naik. Jangan. Bila nak naik, tangan pegang aja gunung tu hancur tangannya. Panah api tu menghancurkan tangan manusia. Nabi kata macam tu. Dan apabila dia angkatnya kembali, angkat tangan tu kembali ia seperti sedia. Jadi tangan elok balik. Pegang aja tangan hancur. Lepas aja jadi tangan balik duk kena macam tu, duk kena macam tu. Allah wa'ala tiak-tiak kali hancur tangan ni Allah yang mengetahui sakit dia. Lepas jadi tangan elok balik. Pegang dia hancur balik. Begitulah azab yang Tuhan kenakan, mesti kena naik juga. Begitu keadaan dia. Dan apabila dihantar akan kakinya ke kak atasnya. Dah pegang tangan kaki nak maungkak naik. Kaki naik aja saja. Nesaya hancur. Ya. Hancur kaki tu lah. Dan apabila diangkat kaki itu kembali. Seperti sedia. Jadi kaki elok balik. Begitu keadaannya Maka naiklah orang salah ke atas. Ateh. Ke atasnya itu selama 70 tahun. Kemudian jatuh dia selama 70 tahun juga. Macam tentu keadaan dia dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan oleh Al Hakim wallahu a'lam. Sebab ini kita masuk tajuk bab majaa' fi 'izamin, izi tuan dengan baca azmi ba'da fi 'izamin. Ba' majaa' fi 'izami ahli nar. Ya itu yang menyatakan hadis yang mengkhabarkan tentang besar orang yang duduk dalam neraka. Kisah ni kecil bila masuk neraka esok Tuhan bagi kita ni jadi besar. Dia akan kau besar mana kita nanti jadi di neraka esok ni. Besar mana. Dan pasal apa Tuhan jadikan kita besar? Pasal lebih besar badan kita lebih banyak sakit. Kalau permukaan besar ni kena luka sakit tak ni eh. Tapi kalau permukaan tangan besar tu kena luka sakit lagi banyak. Tujuan Tuhan jadikan orang jadi ahli neraka ni besar supaya bila kena api dia sakit lagi banyak. Tuhan saja nak bagi dia sakit banyak pasal atas dunia, dia ni sampin banyak. Nah, hmm? Mudah mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua insya Soalan. Saya bernazar untuk puasa 6 dalam bulan Syawal baru-baru ini. Tapi saya hanya dapat buat puasa 6 3 hari saja. Kelebihnya saya tak dapat buat Dia ada sebab-sebab kesihatan. Saya kurang sihat. Minta penjelasan Ustaz tentang balance lagi tiga hari itu Saya pasti nak soalan ini Tak pernah orang tanya Yang pastinya nazak mesti buat Dan yang pastinya nazak mesti buat Saya tak tanggung -tanggung -tanggung -tanggung -tanggung -tang. -tang. saya boleh jawab Saya minta tangguh dengan ulan depan Saya minta tangguh dengan sabar nak tak nabi Muhammad dalam dia, Allah Yang baik kepada Allah yang tak baik kecilan dia. Jika tangga senarai dekat fakta dan surah berlaku. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله في تبارك وتعالى عن ساداتنا واصحاب السيدنا رسول الله أذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافين عنه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين مجهة فاسم المرسلين اللهم فخفنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا شرافة المستقر اللهم أرنا الحق هخا وارزقنا التباع وأرنا الباصل فاثلا وارزقنا التناب اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة tidak terlaksana dalam jiwa, sikap, pemikiran, perasaan dia Untuk diinterpret, untuk di terjemahkan dalam kehidupan dia Setelah dia balik di tempat-tempat tempat dia, tak ada Dia pergi tengok orang tawah Apa tawah-tawah? Dia pergi tengok Baitilah Hilhara batu hitam the black stone keliling tujuh kali apa dia tuan-tuan minta maaf saya percaya di kalangan tuan-tuan ni ada pengalaman berjumpa dengan orang-orang jenis macam ni saya pun biasa jumpa cuma kita nak duduk sebut nama orang nak cerita satu-satu terang tu tu bukan cerita kita lah tapi kita jumpa masa saya duduk kerja dulu ni saya jumpa dia minta yang di Mekah eh tak apa Zain. kita mari-mari duduk pusing keliling tujuh keliling apa? apa beza dengan depan lain yang duduk dengan berhalang mereka ini pun betul. saya jumpa tuan-tuan saya tak mahu sebut-sebut cerita ni tak lagi depan buat video keset pula dibuat fitnah disibat orang tu lah ni, ni kira orang antara orang-orang yang memang dalam orang kata kehidupan dia Orang-orang yang top juga. Lah, duk kerja ni. Memang dia hebat. Kaya lah tu apa semua ni. Tapi tu soalan ni. Dilupa fal tawafu bil bayit al-atiqah. Hendaklah kamu tawaf di bayit al-atiq. Ya'ani bayit al-lahil Tuhan suruh tawaf. Bukan Nabi saja, suruh Bukan tok guru, bukan ulama, Bukan tok imam, bukan ustaz Wahyu Allah Falyatawafu bilbayt al-atiqah Hendaklah kamu tawar Ini dia Inna awal, awal bayti wudi' alin nasi lalladhi bi bakhata mubarakan wahudan lil'alamin Inna awal bayti wudi' alin nasi lalladhi bi bakhata mubarakan wahudan lil'alamin في ايات بينه مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس semua semua ayat ni dia tak yang dia ideologi kepala dia ni apa ni aku pusing betul lepas tu apa siapa marah siapa marah siapa Tuan, tuan dia implikasi dia ataupun kesan selanjutnya daripada apa seseorang yang tak cuba mengjiwai merasai bahawa bumi yang dia pijak itu ialah bumi para nabi, para awryak, para rasul. Maka dia tak akan rasa apa-apa yang sepatutnya dia rasa. Ini bahaya, tuan-tuan. Kalau tapetara ni, jangan duduk sembanglah Haji Mabro. Boleh sembanglah Haji Mabro. Boleh tulis taf-taf. Tapi orang tu tak akan dapat kecap nikmat haji mabrur. Allah tak akan bagi Itu yang sebab dia pergi tawah kedai Tawah kedai, tawah kedai Minta maaf tuan-tuan Duduk di Bali, macam saya ni Tawah kedai, beli cerit Cerit tu berkilat satu macam Tengok tu Pertoran kau balik Balik-balik anak ni balik Tengok balik bawah tu tulis made in Thailand ni Tercus baik aku boleh beli Betul ya? Tapi dia tawah tak kira lah Kapek yang dia beli di Mekah tu berkenyah-kenyah dari sengaja ni. Apa benda ni pi Mekah lagu ni ni? Apa benda ni pi Umrah ka pi Haji yang macam ni? Ni minta maaf tentulah saya bukan duduk tuduh siapa-siapa. Ni persoalan-persoalan-persoalan yang kita buat. Supaya tidak ada di kalangan umat Islam yang jadi macam ni. Maka apabila jadi keadaan macam ni yang falsafah kata kongres agung umat Islam itu ialah haji tak ada apa, jadi teori jadi sembang, jadi tulis saja tapi sebenarnya kongres itu tidak dirasai sebab kongres agung haji ini sendiri bukan lebih sudu menunggu orang buat keluar pendapat ini bertikai sana buat bengkel sana seminar itu unisof sampai berapa hari untuk yang kita pergi kongres agung ini sendiri ialah menterjemahkan tanda-tanda keagungan, keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi tanah suci makatul Mukarramah dan Madinatul Munawarah itu ke dalam minda kita hati nurani kita jiwa kita. Itu dia itu yang ni kata bahawa pokok di Arafah inilah semi semi mahsyar tu antara tuan-tuan saya nak, nak kalau nak pergi panjang sangat pun nanti kuat habis macam ni aja tapi tak apa saya sentuh-sentuh itulah just apa orang kata semata-mata untuk insya-Allah ustaz kita yang apa tadi tu akan sentuh lebih panjang mungkin okay. kemudian tu tuan-tuan antara beberapa perkara yang saya rasa patut kita haiti betul sebahagian besar kita boleh jadi naik ke penerbang hmm? daripada Kuala Lumpur daripada pada Pinang, Madinah. Ada yang berek ke Jeddah. Ada yang daripada Jeddah lepas tu naik ke naik baslah daripada Mekah Madinah pulak kalau ziarah. Ataupun daripada Polumpur um, ke Madinah tu ada pula Daripada Madinah main Mekah naik bat Ada juga pakai kapal-kapal terbang juga Apa juga kenderaan yang kita gunakan Sesuai dengan teknologi yang ada zaman kita tapi kalau kita ingat bahawa ini bumi nabi bumi rasul dia akan mai balik bagaimana jerih pekik siksanya Rasulullah SAW memperjuangkan Islam di bumi yang kita lalu sekarang cukup selesa bukan saja tunggangan unta di tengah padang di tengah-tengah padang pasir apa yang matahari yang panas yang terik panas batu-batu pejal tajam tapi dikejar oleh musuh kerana nak menyelamatkan iman akidah Yang kita kecap sekarang Betul lah sekarang kita lena dalam aircon Baik Kita lena katakan potong bang Naik business class. Apa Rasulullah Bukan maksud saya pun kita pun nak pulau naik untar juga Dan apa kemudahan yang kita ada Tapi kalau kita ingat bahawa ini bumi Makah ini bumi baniyah ini bumi Nabi bumi para Nabi para Rasul kita tak akan lupa. Contohnya, satu ketika bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kaum Quraisy tahu Rasulullah akan lalui jalan itu untuk menyampaikan sibaran apa ni apa orang kata dakwah Islam penyampaian nak mak, mak, apa? agama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang di satu kawasan yang ketua kaumnya daripada kumpulan kaum bani apa ni, daripada syaibah dan akabah puak-puak syaibah dan akabah ini sendiri, ketua-ketua dia dia atur orang dia dia kata, nabi nak lalu sekian-sekian dia bertahu Masya rasiah bocorlah buat. Nabi nak lalu ke bukan Dia kata hangpa tengah jalan, Nabi lalu empang dengan batu. Apabila Rasulullah SAW tepat pada ketika dan waktu seperti mana yang diprogramkan Rasulullah lalu. Tak taulah bahawa musuh dia tunggu tengah jalan nak sungai dengan batu yang diatok oleh ketua kaum mereka daripada apa ni, Syaibah apa ni dengan atabah ini sendiri makanya Rasulullah dia lontak sampai berdarah kaki berdarah sudahnya Rasulullah tak boleh nak melangkah sakit kaki Rasulullah ni tunduran apabila begitu Rasulullah pun tengoklah di sepi jalan dia yang dia lalu itu suatu ladang atau satu kebun tamak lalu Rasulullah lari masuk kebun tamak itu sendiri orang kata berlik berlindung di sebatang tamak dia punya Batu orang Pungai nak Rasulullah pun berlindung di situlah. Ya Rasulullah pun tak tahu bahawa kebun tamak yang dia berlindung di dia di pun di di di situ sekarang ni adalah juga kepunyaanung, kepunyaan ketua kaum Asybah Atabah. Yang depa nudu nak daripada rumah dia kepada Rasulullah yang mariu, mari berlindung. Lah. Jadi apabila begitu tuan-tuan, Syaybah ni dia panggil dia punya apa ni khadam uh, dia yang bernama Adas Adas Ambil ni Ambil ayak ni Ambil buah tamak ni Hampir bagi makan tu anjing Duduk melindungi buku Nabi Rasul tuan-tuan Adas Apa ni Asyaibah Atabah Panggil anjing Hampir bagi dia Jadi rengkah cerita Adas ni pun bagi bagi-bagi Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW Nabi pun bagi buah tamat Bismillahirrahmanirrahim derah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim maka tamat bin U'ayak Adas ni dengar-dengar Rasulah Bismillah macam tu maka Adas mengatakan sahlah bahawa engkau adalah Nabi dan Rasul hmm. Syabah tak tahu antar ni sebenarnya dia daripada kampung Nabi Allah Yunus alaihissalam dia tok nenek dia dulu ni masa dia kecil-kecil dia duk-dengar dah cerita cerita Nabi Allah Yunus ni daripada orang kampung dia begini-begini cerita apa semua ni apabila berlaku ini dia tahu dah gambar, gambaran kedudukannya di mana orang yang macam ni lah Nabi orang yang macam ni lah Rasul jadi apabila Rasulullah duduk dalam keadaan yang macam tu dia teringat balik apa yang pernah dicerita oleh nenek dia dulu apa semua tu maka dia sahkan bagi beriman. Jadi tuntuan ini antara petikan yang kecil yang kita ambil daripada apa yang kita duk pergi sekarang ni, bumi itulah yang kita lalu. Kita kenang balik orang perlakukan begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjing dikata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis orang kata kat kita. Nah duk heran pulak syek, nabi pun orang kata anjing.